Bé, anem a donar inici d'aquesta sessió extraordinària del ple de la Corporació amb l'únic punt que és moció que presenten conjuntament els portaveus dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i CUP de l'Ajuntament de Sallent per ser tractada en el ple extraordinari i sol·licitat a proposta del nombre legal de regidors i regidores. Senyor secretari. No. Bona nit a tothom. Llegiré la moció que vam presentar, que hem presentat conjuntament, els portaveus dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit, de Social... del Partit dels Socialistes de Catalunya i de la candidatura d'Unitat Popular de Sallent. Els sotassignants, Mirella Cortés, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Valentí Manel Vents, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Anna Gabriel de la candidatura d'unitat popular regidors i regidores de l'Ajuntament de Sallent en qualitat de portaveus dels grups municipals a l'oposició presentem la següent moció perquè sigui llegida, debatuda i aprovada en el proper ple extraordinari Moció Atesca en data 1 i 4 de setembre es van rebre el registre d'entrada de documents d'aquest Ajuntament dues sentències dictades pels jutjats número 12 i número 16 de Barcelona L'una, referent al recurs interposat per la mercantil Urgell i Travessera i l'altra, al recurs interposat per Repsol Comercial de Productes Petrolífer o Societat Anònima contra l'Ajuntament de Sallent. Ates que en el transcurs de la comissió informativa del 4 del 9 del 2008, del ple del dia 9 de setembre, l'alcalde ens va transmetre oralment la informació relativa a les dues sentències. Ates que la informació que vam rebre per part de l'Alcaldi i del secretari de la Corporació va ser errònia. Atès que l'endemà mateix, el dia 5 de setembre del 2008, l'àrea de comunicació d'aquest Ajuntament va enviar una nota de premsa als diferents mitjans de comunicació del país, en la qual l'Ajuntament reafirmava aquesta informació errònia. Atès que arran d'aquesta nota de premsa, els mitjans de comunicació van emetre notícies que no es corresponen a la realitat i que el diari Comarcal Regió 7 va publicar en portada el dissabte, dia 6 de setembre, el següent... El següent titular sí. el següent titular Sallent ha de pagar 2,6 milions per dues d'euros per dues sentències en contra. Atès que el poble de Sallent, com a conseqüència de la precipitació i la manca de rigorositat en les manifestacions efectuades per part de l'Ajuntament de Sallent, ha rebut una informació esbiaixada pel que fa al contingut de les dues sentències esmentades anteriorment. Ates que una de les obligacions dels representants municipals és informar de forma veraç als ciutadans els quals representen i que aquesta confusió s'ha d'esmenar? Ates que a banda de les informacions errònies els cellentins i cellentines es mereixen que la corporació municipal uneixi esforços en una actuació de consens i unitat per combatre amb els instruments que la llei permet la sentència desfavorable als interessos municipals? Els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya Partit dels Socialistes de Catalunya i Candidatura d'Unitat Popular popular, considerem necessari que el ple de l'Ajuntament de Sallent adopti els següents acords Primer Interposar recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència 640-2006 dictada pel jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona Segon Renunciar expressament a cap negociació amb la demandant Repsol de les actuacions en coherència amb la defensa judicial de l'actuació municipal acordada a l'anterior punt d'aquest dictamen. Tercer, crear una comissió municipal de seguiment integrada pels portaveus dels diferents grups municipals que conformen el ple amb possibilitat de portar i assessors tècnics o jurídics per fer un front comú per combatre aquesta sentència atesa la importància d'aquest assumpte i per tal de garantir un bon seguiment de l'apel·lació d'aquest recurs contenciós. Quart, emetre un comunicat de premsa conjunt de tots els grups municipals per demanar als mitjans de comunicació que rectifiquin les errònies manifestacions originades per la precipitació i que contingui un resum un resum dels fets que responguin a la veracitat. Sallent 11 de setembre de 2008. Mirella Cortés-Ges, Valentí Manel Anna Gabriel i Antònia Faja. Senyor secretari Hola, bona nit a tots Bé, arrel d'aquesta moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya el dia 19 de setembre d'enguany hi va haver una esmena d'edició per part del grup municipal d'Iniciativa a Catalunya Avers La presentem I això jo? Senyor Nojosa Perdó, t'has confonç un moment no era Esquerra Republicana oh. que per Catalunya sol hi havia dos Correcte, de té tota raó vol presentar a vostè l'esmena, Senyor secretari. José Antonio en no, Vera, regidor en representació del grup polític d'Iniciativa per Catalunya Ver, Serchis Locals. La present esmena d'edició es fonamenta en els següents motius. Primer, que la moció presentada conjuntament pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya la candidatura de l'Unió Popular i Partit Socialista de Catalunya referent a la situació originada per les dues sentències en concret la número 261 2008 de Repsol Comercial contra l'Ajuntament de Sallent estimada parcialment i la sentència número 289 2008 2008 d'Ullell Travessera S.L. contra l'Ajuntament de Sallent estimada totalment. Degut a la situació creada i les seves possibles conseqüències presents i futures es fa del tot necessari que els serveis jurídics municipals que es deuen a tots els ciutadans i ciutadanes realitzin un informe que contingui un renomament clar i explícit de la sentència, les possibles sortides i les agreujants que poden tenir en cas que alguna s'assegutés parcialment quin seria el subtrac econòmic i social i les seves possibles repercussions i les hores solucions i a les seves solucions segon per part del grup municipal d'iniciativa per Catalunya Verge creiem indispensable que a partir d'aquest informe dels funcionaris defensors dels béns públics i seguidament consensuat el mateix per la majoria dels partits polítics en representació municipal, es doni una informació acurada al poble cara a donar una realitat dels fets amb més precisió i sense que un cantó a l'altre faci uns criteris que divideixin, ja que davant d'una situació com aquesta calen aptituds transversals per un bon servei a la comunitat. Tercer, el grup municipal d'Iniciativa Catalunya Verde i en l'anterior legislatura no tenia representació municipal però això no vol dir que defugi del problema creat perquè no és solsament el problema d'un grup municipal sinó un problema de tots els grups municipals i davant d'això cal unió, sentit comú i responsabilitat per afrontar-lo i defensar els interessos de tots ja que seria una obvietat voler amagar el cap sota l'ala o agafar-se amb actituds maximalistes que res poden aportar. Només l'esforç i es dir comú poden empènyar a cercar noves resolucions. És per això que el grup d'iniciativa Catalunya Versaient proposa al ple l'aprovació de les següents esmenes. Primer, que en comptes de dir la moció interposar recurs d'apelació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència 640 2006 dictada pel jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, digui Interposar recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència 640-2006 dictada pel jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona i recurs contra la sentència número 289-2008 dictada pel jutjat número 6 de Barcelona atès que l'Ajuntament ha de defensar els seus registres interessos fins al darrer moment Segon, que en comptes de de la moció renunciar expressament a cap negociació en endavant amb retxol de les actuacions en coherència amb la defensa judicial de l'actuació municipal acordada en l'anterior punt d'aquest dictamen. Digui, renunciar expressament a cap negociació unilateral pel parc del govern local, amb les demandats Repsol i Ullell Travesseira SL, de les actuacions, en coherència amb la defensa judicial de l'actuació municipal acordada en l'anterior punt d'aquest dictamen. Tercer, que en comptes de dir la moció, crear una conmoxió municipal de seguiment integrada pels portaveus dels diferents clubs municipals que conformen el ple,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 en comptes de dir la moció emetre un comunicat de premsa conjunt de tots els grups municipals per demanar al vingès de comunicació que ratifiquin les errónees manifestacions originades per la precipitació i que contingui un resum dels fets que correspongui a la veracitat digui, emetre una declaració institucional del ple municipal de Seyent explicant la situació creada per les dues sentències i donant compte dels acords que el ple pugui adoptar en relació a aquest assumpte. Seyent, 18 de setembre del 2008. Signat, José José Antonio Nojosa Vera Iniciativa de Catalunya Verde Vol afegir alguna qüestió senyor Nojosa? No, en quant a, a, al, al tema de les esmenes no, en tot cas explicar eh, una mica per sobre quines són les diferències que que, aviam, que nosaltres creiem que no són tantes les diferències creiem que el contingut i el continent és el mateix però no tant el contingut per què? perquè creiem que ja que fem una, una moció seria bo d'haver-la consensuat el nostre grup en la comissió informativa va insistir reiteradament que abans de venir al ple sortís una moció consensuada per tots els grups polítics eh, això no va ser possible perquè el rest de grups no van fer gaire esforç per sortir de la comissió informativa que podíem haver sortit després d'un debat intens i de posar a sobre la taula totes les les, les mocions i les esmenes podríem haver tret una conclusió i haver vingut avui al ple amb una, amb una moció consensuada per tots nosaltres vam posar les esmenes i, i ningú ens va cridar tampoc aviam si hi havia la possibilitat de, fer, de buscar un consens quines són les diferències? doncs pues que en el punt primer nosaltres pensem que no s'ha de recórrer només amb, amb la sentència del de la, la vexinera sinó que també hem de recórrer amb les sentències dels pisos de Barcelona parlant una mica així, senzillament eh? Eh, els fets també ens van donar la raó perquè d'alguna manera els assessors tècnics de, de la corporació municipal també estaven una mica en aquesta via no? això possiblement es pot explicar millor hi ha una diferència entre la, la moció presentada pels grups d'Esquerra Republicana, la CUP i PSC que només ells manifesten recórrer contra aquesta sentència de, de Repsol nosaltres diem que hem de recórrer també amb Repsol ai, amb Urgell i Travessera perquè no podem deixar en Urgell i Travessera cap porta oberta perquè després l'empresa ens pugui demanar d'anys i perjudicis l'altra història del la segon punt és que la moció d'esquerra CUP i PSC diu renunciar especialment a cap negociació nosaltres a cap negociació és una una expressió massa massa concloent en tot procés judicial i en tot procés jurídic sempre hi ha un espai per la mediació per la negociació, no podem tancar la porta de que, de que hi ha una possibilitat abans de fer un judici hi ha una possibilitat que sigui beneficiosa inclús pel propi ajuntament a vegades ja es diu que és millor un mal acord que un bon judici no sabem quin serà el resultat d'una sentència judicial i, i el que dirà un jutge eh, això no vol dir que una negociació sigui a qualsevol preu i que una negociació eh, estiguem d'acord al final podem entrar en una negociació que en algun determinat moment algun grup diu que, que no està d'acord això no lliga res, però no tanquem aquesta porta perquè jurídicament sempre hi ha aquesta possibilitat després dèiem del tema de la, de la comissió de, de seguiment que, que no fes una, una negociació unilateral si s'arriba el cas només l'equip de govern sinó que fos acompanyat a, aquesta, a tot aquest seguiment tota aquesta negociació per la comissió de seguiment això em sembla que és coherent si es parla de la comissió de seguiment tenint en compte que també la nota de premsa que va fer l'equip de govern i el i el senyor alcalde ja estava d'acord amb aquest tema i renuncia a negociar-lo unilateralment ell, doncs crec que és una posició correcta dintre de les que serien els termes d'una comissió de seguiment. Emetre un comunicat de premsa conjunt de tots els grups municipals per demanar al mitjà de comunicació que rectifiquen. A nosaltres això ens semblava, aquest punt quart, que no, no donava garanties de buscar un consens. No haurien de buscar una altra vegada la, la pica baralla entre uns i altres pensaven que era millor fer una declaració institucional del, del propi plenari en funció d'un acord que hauria de ser un ànim perquè tornaríem a entrar una altra vegada en els, els matisos de la premsa no és això, jo crec que és millor una declaració institucional on tots estem d'acord perquè aquesta és una qüestió que em sembla que no és una qüestió de particular ni partidista aquí tenim una qüestió d'una gestió d'un govern anterior que jo no digui ni que sigui feta ni mal feta, simplement que tenim davant de la taula una sentència judicial que ha fet una interpretació, el jutge a la seva manera i que nosaltres venim d'aquest procés i tenim una situació actual en la corporació que ens obliga a tots perquè ens obliga a tots l iniciativa no estava en l'anterior procés però estem ara per tant ens obliga a tots a arribar allò que, que podem dir una actitud de la Corporació Municipal o una actitud institucional de defensa del que és l'Ajuntament i igual que a vegades fem un acte institucional on, hem, on, on, on estem tots els grups polítics per què no podíem haver arribat un acord o podríem arribar a un acord per fer també una declaració institucional davant d'aquest fet perquè ja dic que no hi ha tantes diferències hi ha una qüestió de matisos i d'alguna manera situar una mica el que són els punts concrets de la moció perquè aviat, la moció dels grups municipals d'Esquerra, la CUP i Socialista parlen del consens d'alguna manera ells també parlen de consens estan de... en l últim punt estan parlant de perdona un moment no, en l'exposició de motius ja diuen en, en, en un dels punts ja diuen que a banda de les informacions errònees ja diuen els argentins i em mereix que la cooperació municipal uneixi esforços en l'actuació de consens i unitat per tant tampoc estarien tan distanciats que a banda de les informacions errònies, vull dir, aquests són termes que, que d'alguna manera no ajuden tampoc al consens caldria posar un punt i a part i passar, passar pàgina de les polèmiques que hagin pogut tenir entre la senyora Mireia Cortés, que era l'alcaldessa, la i el senyor alcalde Multó, que és l'alcalde d'actuar, passar pàgina d'aquestes polèmiques en aquests fets i intentar consensuar el que és la moció. Res més, no em vull dir més. Gràcies. Eh, també hi ha hagut una esmena presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. Senyor Soldani. Bé, bona nit uh, agafant, agafant el fil que, que comentava el senyor, el senyor Nojosa i en la comissió informativa ja hi havien les esmenes uh, presentades pel grup d'iniciativa per Catalunya i que van ser motiu de, motiu de debat i de comentari i uh, per part de Convergència i Unió doncs, ja vam mostrar la nostra posició davant d'aquestes esmenes i vam uh, manifestar el nostre acord amb, uh, amb l'esperit general de les esmenes de, del grup d'iniciativa també ens hauria agradat a nosaltres que haguéssim pogut sortir de la comissió informativa amb una, amb una moció conjunta, amb una moció consensuada per tots plegats que incorporés les diferents sensibilitats i que eh, tragués doncs, eh, les coses que segurament portaven a la, a, la, a la confusió o al no estar d'acord tots i en canvi doncs, fer, fer èmfasi a les coses que tots plegats estàvem d'acord que són principalment que junts hem de defensar els interessos del municipi i que junts, per responsabilitat institucional que ens toca en aquest moment, hem de fer front a dues sentències judicials i que junts hi hem d'intentar trobar la, la millor sortida possible i que eh, girin el sentit que tenen en aquest moment. En aquest sentit, doncs Convergència i Unió vam presentar eh, unes esmenes que passaria a doncs, explicar en aquest moment i que serien que de, de la moció inicial presentada per Esquerra Republicana, el PSC i la CUP eh, Comerència Unió proposa la supressió dels paràgrafs de la part expositiva del, del 2 al 8 on fa referència a eh, totes les informacions errònies manifestades per l'Ajuntament la, de Sallent a través d'un comunicat de premsa al final llegiré el, el comunicat de premsa que va, que va emetre eh, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent i que es veurà com queda, queda clar que el contingut del, del manifest no és eh, totalment fidedigna amb la informació publicada pel diari i que, per tant, la informació que va sortir de, del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sallent no és errònia. En segon lloc, demanem la supressió parcial del paràgraf número 9 que proposem que quedés redactat de la següent forma. Els Sallentins i Sallentines es mereixen que la Corporació Municipal uneixi esforços en una actuació de consens i unitat per combatre amb els instruments que la llei permet les sentències desfavorables als interessos municipals. A continuació de la part dispositiva de la moció, en el punt primer s'esmena en el sentit d'afegir que l'Ajuntament es personi davant el jutjat del contenció administratiu número 4 de Barcelona i formuli l'oposició al recurs d'apel·lació interposat per Repsol Comercial de productes Petrolíferes S.A., contra la sentència número 208 2008 dictada en el recurs contenció administratiu número 139 2006 D i també que es presenti recurs d'apel·lació contra la sentència número 298 08 dictada pel jurat de contenció administratiu número 6 de Barcelona en el supòsit que abans de la finalització del termini per presentar el recurs no s'hagi pactat Formalment, amb l'empresa Orgèria Travessera els efectes de l'execució de la sentència. Què volem dir en aquest punt? En aquest punt volem dir que la moció presentada inicialment proposava interposar recurs contens... Perdó. interposar recurs contra la sentència de Repsol. I nosaltres, el que, el que diem i també eh, agafant el que deia l'Iniciativa per Catalunya però matisat una miqueta és que hem de presentar recurs. ...contra la sentència presentada per Repsol, hem de presentar un recurs també contra... ...un recurs, aquest cas seria d'oposició, ...a un altre recurs que ha fet Repsol, ...en contra d'una sentència que hi va haver a favor de l'Ajuntament, una sentència al mes d'Ajuntament que era a favor de l'Ajuntament, ...Repsol ha fet recurs en aquella sentència, ...nosaltres posem que també hem de fer una oposició en aquell recurs, ...partint de tots els flancs coberts, ...a la sentència actual i també a la d'Urgeli Travessera, a les pisos de Barcelona, sempre i quan, abans del dia 1 d'octubre, que és el dia que acaba el termini per presentar aquest recurs, no s'hagi arribat a un acord amb aquesta, amb aquesta empresa per pactar l'execució de la sentència i que tanqués les portes a qualsevol tipus de reclamació per part d'aquesta empresa. Per tant... El punt número 1 quedaria retrat d'aquesta forma, no cal que torni a llegir perquè és, el, és això, és presenta recurs el recurs a la contenció que l'ha ara, recurs d'oposició, al que ha presentat Repsol, i el d'Urgeli Travassera, sempre i quan no s'hagi pactat a eh, l'execució de la sentència. En els següents punts, en el punt 2, eh, el grup municipal de convencència i unió s'adhereix a l'esmena presentada pel grup d'iniciativa per Catalunya Verge, en el punt 3, el grup municipal de convencència s'adhereix a les menes presentades pel grup d'inistitiva Verds, i en el punt quart, el grup municipal de convencència s'adhereix a les menes presentades pel grup municipal d'inistitiva per Catalunya, Els Verds. Per tant, eh, en les modificacions que ha el senyor Hinojosa, que són les, de, les que ha comentat, vull dir que ara no les, tornaré, no les tornaré a llegir, i nosaltres ens diríem, i la primera és clarificar aquests tres eh, flancs judicials que considerem que seria bo tenir el màxim de coberts possible. Tot encarat eh, a fer una defensa judicial en tots els aspectes que protegeixin al màxim els interessos de Sallent, perquè independentment de qui hagi governat, no l'última legislatura, sinó en tota la història l'Ajuntament que toqui, tindrà la responsabilitat de governar, sigui quin sigui, té el deure de, de, de defensar els interessos de l'Ajuntament, independentment del moment que s'hagin produït, independentment de la gestió que hi hagi hagut. Gràcies. Per part dels grups, eh, hi, ha, hi ha alguna intervenció? Sobre la moció i sobre les esmenes que s'han defensat. El senyor Manal Véns. Membre M'agradaria fer-li una pregunta al grup d'Iniciativa Catalunya Verde, si puc, és demanar-li si amb el seu, la seva esmena el que són els atesos està d'acord o no està d'acord amb la nostra moció. Perquè l'única que modifica són els resolutius, no? hi ha una sèrie d'atesos que la Convergència i Unió ja diu que no està d'acord, jo podria saber si com si iniciativa Catalunya Verge està d'acord o no amb els atesos, primer per començar a discutir el tema Aviam, nosaltres aquí ens abstindríem és una qüestió que això per buscar el consens seria bastant inconvenient perquè hi ha la picabaralla de les notícies de premsa, per tant nosaltres aquí ens abstindríem, sí que estaríem d'acord per exemple, amb una moció que comencés amb el primer punt de, de la moció que veu presentar i on diu els i argentines que podria ser, diguéssim la millor manera de consensuar la moció perquè si entrem una altra vegada als atesos de les notícies que van sortir a la premsa llavors en a ens semblaria que, que no estarien en coherència amb el consens que demanem a la moció, per tant aquí ens sostenim Va, Aclarit aquest una, extrem senyor Benalbens era, era un aclariment que sí, volia sí. demanar perquè no, no ho posa a la seva esmena, no? així s'ho posa la vostra i no ho posa, no? Bé, aviam jo defensaré evidentment la nostra emoció no? perquè per això la vam entrar i la vam entrar en consciència i simplement volia fer una mica de, de lectura de l'emoció vull dir des del nostre punt de vista no? aviam diu tot el que estem dient és jo crec que és una cronologia de fets que podem estar d'acord o no i ara direm en què estem d'acord i que no estem d'acord vull dir és cert que es va fer una comissió informativa ens se se'ns va informar doncs, que hi havia dues sentències a les quals havíem perdut directament i que una segurament ens obligaria pagar un milió d'euros que és la de Repsol i una altra un milió 600.000 que seria la devolució de tots els actes administratius que havia passat amb Orgell i Travessera. Simplement estem dient una veritat, en sembla a mi. Que per nosaltres és errònia, tal com ho diem amb el tercer atès. No? Pensem que sobretot amb el tema d'Urgell i Travessera si ens hem mirat una mica bé la sentència i evidentment això és interpretable però nosaltres ho interpretem d'aquesta manera l'únic que se'ns demana és la devoció d'un aval que no es va fer en aquell moment perquè no va creure escomvenient perquè cobria unes garanties que segons sembla vam interpretar en aquell moment no havia fet l'empresa Orgell i Trevescena evidentment per nosaltres és una informació errònia continuem amb el comunicat que es fa a Regió 7 i a diferents altres notícies ai perdó diaris o informants, mitjans informatius, que torna a repetir lo que se'ns va dir una mica, però ja una mica més extens. No? Llavors aquí tenim la nota de premsa que jo me la llegeixo i per tot arreu no veig que bueno, el jutge declara nula la compra i l'execució de la sentència que podria, suposo, que un, que podria suposar que l'Ajuntament hagués de retornar l adjudicat, adjudicatari de la subhasta l'import que va cobrar l'any 2006, ni més ni menys que 1.615.000 seguim pensant que això no és així seguim pensant que aquella sentència diu que hem de tornar a una fiança d'uns 18.000 i escaig d'euros i que anula uns actes jurídics que realment ja estaven anul·lats posteriorment, evidentment això també ens va corroborar una mica l'assessor jurídic que va dir bueno, és possible que sigui així però ens podrien demanar amb un condicional que podria o no, i jo no sé si pot o no pot, perquè és un podria jo crec que no pot, però bé, bueno, perquè a més a més la sentència ja fas d'aquests actes en particular i a més ho diu en particular no? i seguim pensant que és un error que no s'ha de tornar a 1.615.000 euros i que simplement i ho reconeixem es va fer alguna malament perquè això el jutge ens diu que vam fer malament i que haver tornat doncs, una fiança bueno, seguim endavant arran d'aquesta nota de premsa vull dir el diari comarcal etc. etc. que s'ha de pagar 2.600.000 perquè al final diu l'execució de les dues sentències suposaria que l'Ajuntament ha de fer front al pagament de 2.700.000 euros també ho posa milions de les antigues pessetes el qual implicaria doncs, ja el desastre total per les inversions de l'Ajuntament de Sallent per sempre més no, no estem d'acord, pensem, pensem que és erroni dir, seguim, o sigui, seguim pensant lo que pensàvem quan vam entrar la moció no creiem que el 1.600.000 s'hagi de tornar a ningú simplement això, directament i per això entrem la moció i ningú ens ha rebatut aquesta cosa directament ens ho han rebatut amb un podria i que per això es vol negociar que és el que posa al final les esmenes que ha entrat Convergència Unió diuen que bueno, hauríem de pactar doncs, amb Orgeria que si ja paguem aquesta fiança doncs que ja no faci res més no? bueno, jo crec que no pot fer res més però... i per això seguim opinant que les detesos són correctes perquè diu que són informacions errònies i ho seguim pensant. Irem endavant, no? Pom pom pom. Ben, hem d'unir esforços i tal i arribem als acords, no? interposar recurs d'apelació contra doncs el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tema de Repsol i 1 milions d'euros. Estem d'acord que s'ha de posar un recurs, que amb això ho hem dit tots, no? Vull dir, bueno, és lògic i coherent, dir, seguim pensant que també amb Repsol, que ara toca Repsol. Vull dir, ens acusen d'un incompliment d'un conveni i nosaltres pensem que també vam complir primer el conveni Repsol i llavors com a tal evidentment s'ha d'interposar recurs com això estem tots d'acords. d'acord no? a més a més després renunciem expressament a cap negociació i és que això ho diem perquè també el senyor Moutó o perdó, l'Ajuntament envia una nota de premsa que diu exactament diu estem pensant dues coses, una presentar recurs i la segona és iniciar un procés de diàleg amb les dues societats recurrents per intentar pactar una execució de les sentències, de les menys greujoses possible, etc etc etcètera, etcètera, etcètera no? home, pensem que el primer que s'ha de fer és un recurs i no renunciar, res, tindrem temps de renunciar si aquest recurs no ens surt bé ens surt malament o durant el tema del recurs si fa falta, però evidentment una negociació diu iniciativa diu negociació que no sigui unilateral perdoni, quan estem negociant jo negocio jo i vostè i aquí arribem un acord el que si hem de pensar, no bueno, arribo a aquest acord però me'n vaig ho demano els meus regidors que segurament no es posaran d'acord perquè són molta gent que pensem diferent i torno aquí és clar, Repsol no es a negociar res no? o sigui, Repsol el que té que es negociar amb algú que sabia que negocia i si pot arribar a uns pactes o no pot arribar a un pacte perquè si no ho diu a missa i llavors me'n vaig i després els meus regidors que són 13 i evidentment són 7 en contra meva li diuen que no, doncs malament ho té per gestionar una negociació no? i seguim pensant que la negociació s'ha de fer si canses després del recurs al Tribunal Superior de Justícia i si perdéssim aquest que seria un desastre total doncs ho hauríem d'anar Constitucional que llavors aquí tenim molt temps per negociar i evidentment demanem que es faci la Comissió Municipal de Seguiment per seguir doncs, tot aquestes coses no? com van els recursos si es fan els recursos posteriors i si a més a més les negociacions s'han de fer o no s'han de fer perquè potser estem presentant recursos que el jutge ens dona la raó al segon cop no? però aviam no hem dit cap mentida en no hem que cap mentida i seguim pensant, seguim pensant que aquí van haver-hi errors eh, de precipitació per per mi i a més a més el jutge el secretari l'últim ple va dir que, que sí, que poder, el que realment deia la sentència d'Orgell i Trevesera és que s'havia de tornar a l'aval i l'assessor ha dit que també però què podria segons com demanar que s'anulessin uns actes jurídics, què la sentència diu quins en particular són que són els de la seva i posterior declarar deserta, perquè així si no són anul·lats no pot cobrar, no cobrar l'aval. La, no? És lògica que declarin nuls aquells perquè si no, no et pot cobrar l'aval. Una cosa vull dir, és, és lògica i conseqüent amb si mateixa. No? no vol dir que després els posteriors s'hagin d'anul·lar. I tercer, bueno, diu aquí, sons, no sé, una declaració institucional... Bueno, Podem fer una declaració institucional, una nota de premsa, el que vulgueu. El problema és posar-nos d'acord, no? Aviam, què hi posem aquí? Que era mentida, que era veritat, estem d'acord amb els artesos, m'estic, jo no els vull. vull dir, és molt complicat tot això, no? Perquè vam entrar una emoció amb tot el sentit. Vull dir, dient, escolta, aquí creiem que hi ha hagut uns errors i ho demanem per Volem discutir això públicament aquí al ple perquè és un tema important perquè no podem deixar de pensar que alguna cosa fer malament, també, amb el tema de Repsol que ens contenen a pagar un milió d'euros i volem expressament tancar el tema d'Orgell i Travessera i ja deixar-lo estar perquè els pisos de Barcelona semblen una cosa importantíssima, aquesta gent és com aquella família que diu, hòstia, li cau la loteria, es fa ric i després es comença a parallar tothom i tots es moren, no vull dir, malament, no? i volem, sincerament, que es presenti el recurs contra Repsol perquè també pensem i ho seguim pensant i ho vam pensar en aquell moment Repsol va incomplir el conveni tal com diu el recurs que ara els assessors jurídics de convergència no volen presentar no, no sé, no és tan difícil entendre doncs, aquesta moció des d'un punt de vista tranquil, com diu i consensuat, com ha dit el senyor Hinojosa vull dir, no és tan diferent, no estem dient que ningú hagi dit mentides ni que hagi falsejat res, només estem pensant que hi va haver un error de precipitació per part dels juristes de l'Ajuntament que van adjudicar directament el pagament d'un milió 600 mil a Urgell i Trevesera que podia passar un desastre total, perquè clar, imagini vostè que ha de tornar això enrere ha de pagar un milió 600 mil, amb tots els actes juridics que hi ha hagut a radere, amb les compres i ventes i pagar indemnitzacions i arribem als 3 milions d'euros ja, no jo crec que no estem aquí No estem aquí. jo crec que sincerament llegint la sentència un i dos cops i més gent que no hi entenc que jo jo no sóc cap, advocat, però advocats que s'ho han llegit pensen que aquí ens queda parat amb el tema dels seus actes jurídics i pagant la fiança amb tretços senyors, avu dia aquí convergència m'affeeix també la que suposo que és el recurs contra la sentència que es va guanyar de la llicència d'obres.avu no? dia bé, bueno, està bé i no? és normal i és lògic i necessari que es presenti doncs, aquesta apel·lació o aquesta oposició amb aquest recurs. no? No sé, també ja no una mica la perdiu, perquè al fi al cap, però ve, tothom vol fer el mateix. No? tothom vol presentar el recurs, tothom vol presentar un, com vu dir crear la Comissió, tothom vol fer una declaració institucional o no. I l'únic punt que deixem obert és el tema de la negociació. Laú diferència que tenim, l'Iniciativa per Catalunya a part dels atesos, no? és que... Ja ha d'haver una negociació, pensant que la negociació ha de ser després d'interposar el recurs, no abans perquè si em llegeixo la nota de premsa puc interpretar que també s'estigui negociant abans de presentar el recurs, perquè diu, estem fent dues posicions, una presentar recurs, dues negociar I dic, no, no, presentem recurs i després en aquestes negociarem si fa falta i per això presentem aquesta moció, moció que per la meva part sembla lògica normal que s'ha de discutir amb aquest poble, s'ha de discutir amb aquest ajuntament, amb aquest lloc i s'ha de dir a la gent que això no es portarà a la banca Tenim un milió molt complicat, i és veritat, perquè Rassol bons advocats i aquí hi ha molta complicació, hi ha convenis, hi ha juntes de govern, entremig, que diuen moltes coses i tothom interpreta com vol. Però no tenim un pagament d'un milió de 600.000 de devolució d'una com compra-venta de pisos. Des del punt de vista, i això, abans de dir-ho a la premsa, em sembla que hem d'estar molt segurs del que diem, perquè la gent pateix pel seu poble la gent pateix pels impostos que pagui, pateix per com viu i llavors si diem això i patapum hem moríem de pagar 2.600.000 diem-ho com ho diem en condicional, si es s'han d'executar la gent no arriba a aquest nivell de lectura i aquest nivell d'interpretació i penses hem de pagar 2.600.000 com ho pagarem això? Ens apujareu els impostos? i dic senyor, no es pot fer d'aquesta manera i per això defensem la nostra moció la iniciativa podria estar d'acord vull dir, de les, depèn primer posem els recursos i després podem negociem i ja veurem fins on arribem amb el tema d'Urger i Trebescera, bueno, fem el que vulgueu vull dir tampoc més tan important jo crec que la tancaríem ràpida vull dir, ho hem fer malament, paguem aquesta fiança i s'ha acabat i amb la declaració institucional doncs, jo no tinc molt inconvenient que sigui una declaració institucional o sigui una nota de premsa o sigui el que es vulgui conjuntament no? vull dir, això ho agrairia jo i estaria molt content que això ho poguéssim fer-ho però bueno, s'ha llegit una moció que sembla que sigui un sacri degi, i jo la veig de la mar normal, vull dir, la gent s'equivoca i si no s'equivoca ningú, si aquí tots estem aquí no ens equivoquem mai que aixequem la mà, jo vull dir, no l'aixecaria mai. No? I ja està. Gràcies per part de d'Esquerra Republicana. Senyora Cortés. A veure, jo voldria dir primer de tot, ara què estem fent? Per què discutim? Les esmenes d'iniciativa, sí, sí. estem... les esmenes de, de convergència, defensem moció nostra? O... A la seva esclar... intervenció, com que ja ha fet la presentació de la moció, hem esmentat que hi havien dues esmenes presentades, dos grups d'esmenes presentades, que són diverses esmenes les que hi ha, i estem debatint això. I en el moment de la votació votarem per les esmenes més allunyades del text que hi ha de la, de la moció i bon, si s'aproven si s'incorporaran i si no s'aproven quedarà el text redactat de la moció Però estem debatent la moció i les esmenes presentades per tant estem debatent la moció que hem presentat els tres grups els polítics tres grups, municipals més les esmenes, ja esmenes ja ja d'iniciativa més les esmenes de convergència. convergent només que rere, per clarificar perquè en tantes ja, que, coses que havia quedat, perdut clar. una miqueta té la paraula la senyora Cortés. bé moltes gràcies Bona nit a tothom. A veure, els grups municipals que estem a l'oposició avui hem demanat la celebració d'aquest ple extraordinari perquè creiem que aquest tema doncs, és de prou rellevància com perquè s'hi porti. L'hem portat aquí justament per intentar un posicionament comú de tots els grups municipals que conformen el plenari per fer front a la sentència de Repsol i per clarificar totes les falsedats que s'han deixat anar envers aquest aferr. El grup municipal defensarem la posició d'esquerra i també el per què vam portar aquesta moció conjunta amb els altres grups polítics. I en el ple del dia 9 de setembre vam deixar constància de la nostra postura, però en farem memòria perquè no s'oblidi. En primer lloc, em referiré a les falses informacions que va emetre l'alcalde i el seu equip de govern a la premsa que encara aquesta tarda a la pàgina web de directe.cat aquesta tarda mateix encara hi surt que l'Ajuntament de Sallent ha de pagar i ho afirma i ho referma per tant penso que és important que quedi molt clar i totes aquestes, aquestes informacions que es van emetre van crear una alarma social infundada a Sallent i a més a més han posat en entredit la gestió i el treball de l'anterior equip de govern i especialment per ser eh, qui en aquell moment estava mm, al capdavant de l'Ajuntament la meva particularment vostè senyor alcalde ha volgut culpabilitzar dels seus mals actes a l'antic consistori sense pensar-s'ho dues vegades i va fer saltar una mentida molt important una mentida que firmava en portada al Regió 7 del dissabte dia 16 de setembre com ja hem dit abans que l'Ajuntament de Sallent ha de pagar més de 2,6 milions d'euros per dues sentències en contra això no és veritat amb aquestes contundents afirmacions ha danyat tota la gestió dels membres de l'anterior consistori per una mentida seva perquè tothom ho entengui i es clarifiqui explicaré que s'han de diferenciar dues sentències com bé s'ha dit abans la primera es refereix a la sentència de la venda dels pisos del carrer Freser de Barcelona el jutge sentencia que l'Ajuntament de Sallent retorni l'aval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 quan fas una pagui senyal en algun lloc, quan compres un pis, quan compres qualsevol cosa, és perquè si et tires enrere aquesta pagui paga i senyal doncs, eh, faci, eh, pressioni una miqueta doncs, perquè la compra sigui efectiva. Llavors van reclamar la fiança a l'Ajuntament i nosaltres vam entendre que les fiances són per això, com he dit abans. Per tant, l'Ajuntament sols ha de retornar, com molt bé diu la sentència a Urgell i Trevesera, l'aval que ells mateixos van dipositar no uns diners de l'Ajuntament, l'aval que ells mateixos van pagar a l'Ajuntament. L'Ajuntament no ha de pagar res. La venda dels pisos no s'ha anul·lat perquè Urgell i Travessera no la ha impugnat. Per tant, no es pot anul·lar un acte que algú no ha impugnat. Per tant, no hi ha res més. El jutge sentencia anul·lar l'adjudicació acordada el dia 12 de novembre de l'any 2004 i la resta d'actes administratius que són, com molt bé diu la sentència... Primer, el decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Sallent del dia 11 de novembre del 2004. Segon, l'acord de ple del dia 12 de novembre del 2004 per qual es va fer l'adjudicació dels pisos a Urgell i Trevesera, requerint-la a la presentació d'una fiança. Tercer, l'acord de ple del dia 11 de febrer del 2005 pel qual es va declarar deserta la subhasta pública i es va desestimar el recurs de reposició presentat per Urgell i Trevesera. I tot això sense imposició de costes això ho diu la sentència ho he tret de la sentència, no m'ho he inventat per tant, com a conseqüència d'aquesta sentència única i exclusivament s'ha de retornar la l'aval, no es pot anar més enllà perquè no hi ha res més senyor alcalde, vostè ha mentit descaradament al poble de Sallent i també en els mitjans de comunicació, en l'enviament de la seva nota de premsa que la tenim aquí davant i que si convé o no, ja en farem repàs i sense imposició de costes. Això és molt important. La segona sentència es refereix a la benzinera de Repsol del pont nou, del pont de la Concòrdia. Aquests fets ja els remuntem 20 anys enrere, que en aquell moment també governava l'alcalde senyor Jordi Multó i que amb aquests fets va crear un greu problema a la nostra població, que avui encara l'estem arrossegant. El senyor Multó, passant per sobre de tot, va donar llicència per instal·lar una gasolinera al pont nou, en contra de l'opinió dels veïns de, del sector que hi havien de conviure amb aquesta gasolinera des del primer moment no complia la legalitat i avui, 20 anys després aquesta acció de govern d'aleshores encara és una lacra per sa llent encara l'estem patint i encara l'estem arrossegant si algú té responsabilitat en aquest tema que és el que vostè ha buscat com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en una sentència ferma l'any 2003 en el moment en què nosaltres vam entrar governant en aquest Ajuntament és el senyor Moltó que des d'un bon principi va fer les coses malament i els equips de govern que hem anat a darrere seu hem rebut la seva herència que ens va deixar i hem hagut d'encarar-ho i solucionar aquesta acció de govern si vostè hagués fet les coses tal i com mana la llei en aquest moment disposaríem d'una gasolinera al pont nou prestant servei sense cap inconvenient com qualsevol altra activitat econòmica de la nostra població. Però això no va estar així, perquè vostè no va donar una llicència que concordava amb la llei i per això encara ara estem pagant els seus mals negocis. Però ens centrarem en aquesta sentència. L'Ajuntament de Sallent en l'anterior legislatura va signar un conveni amb Repsol amb l'objectiu de solventar la situació de conflicte etern i acabar d'una vegada amb tot l'embolic d'aquesta gasolinera que vostè va provocar un conveni molt clar amb uns compromisos claríssims per part d'en dues parts un conveni, sabem tots que és un acord entre dues parts i que és d'obligat compliment per una part i per l'altra la llicència d'activitats que l'anterior equip de govern va atorgar a Repsol es va donar conforme a aquest conveni Repsol havia de tenir acabades les obres en el termini d'un any i si no era així, la llicència li caducava i Repsol perdia tots els drets. Repsol no va acabar les obres en el termini previst i, per tant, la llicència va caducar i l'Ajuntament va declarar caducada la llicència tal com ha de ser, tal com mana la llei. Aleshores, Repsol va interposar un contenciós per aquest motiu i el va perdre. El jutge va sentenciar favorablement per l'Ajuntament. Això se n'ha oblidat, senyor Moltó, no ha dit a la premsa. Qui va deixar perdre's la llicència? Repsol. La responsabilitat la té l'Ajuntament? No, de cap manera, la té Repsol. que és qui va incomplir? L'Ajuntament va incomplir? De cap manera. L'Ajuntament no va fer res més que complir amb els pactes del conveni subscrit. Repsol no va complir. L'Ajuntament no va fer cap incompliment ni cap omissió que doni dret a Repsol a demanar cap indemnització. No ha fet res ni ha deixat de fer res l'Ajuntament que hagi causat un dany a Repsol és a dir, no hi ha responsabilitat patrimonial i per tant no s'ha de satisfer cap indemnització per aquest motiu principalment, entre d'altres arguments jurídics de pes l'Ajuntament ha de pelar aquesta sentència i l'ha de defensar bé perquè l'Ajuntament en cap cas ha incomplert res torno a dir molt clar que qui ha incomplert és Repsol les coses són senzilles però el que passa és que Convergència i Unió abans d'estudiar i analitzar bé la sentència va córrer a esbombar el que no era cert vostès saben perfectament que ho han fet malament i que han mentit aquesta, aquesta lectura, la lectura d'aquestes xifres els va produir una, una alegria eh, que els ha fet caure en el seu propi parany i ara no són valents ni són humils per fer marxa enrere i reconèixer que no ho van fer bé, que no ho han fet bé i aquí hi ha un clar rerefons polític, una maniobra una maniobra política mal ideada per l'equip de govern degut a les seves mentides amb l'única intenció d'esquitxar i tacar la gestió anterior de l'anterior mandat. Doncs ara ens toca fer neteja, ens toca passar el drap i passar l'escombra. Generalment els he de dir, senyors de l'equip de govern, que la veritat més d'hora o més tard triomfa i darrere aquestes mentides el senyor Moutó llança sa directament a les complicacions municipals amb un únic objectiu, el seu interès polític perquè recordem-ho que tots els que estem aquí a la taula de tots els que som aquí de tots els 13, l'únic polític de professió que hi ha en aquesta taula és el senyor Moutó si no es dedica a la política, no es dedica res més i s'agafa un ferro roent per salvar el seu modus vivendi i això és una greu irresponsabilitat quan Convergència i Unió estava a l'oposició, feia oposició de l'equip de govern. Ara que està l'equip de govern, continua fent oposició de la seva oposició. Però el més greu és que no compleix amb la seva tasca, que és la que li ha encomanat al poble de Sallent, que és governar. I amb tots aquests embolics, l'únic que fan és crear una alarma social, crear crispació i crear divisió entre la població. I això és molt greu, perquè la població de Sallent el que vol és tranquil·litat, i que el poble prosperi que no és el que està passant ara i altra vegada, senyor Moltó, el seu estil és judicialitzar la política municipal deixis estar de judicialitzar la, la política municipal i tiri endavant el poble perquè no estem avançant i per això ho tenim tot tan aturat fa un mes, gairebé que estem parlant únic i exclusivament de les mentides de l'equip de govern d'aquest poble i vull que quedi molt clar a tothom que el senyor Multor i el seu equip de govern, encara que pregoni que l'Ajuntament gu... ha de pagar 1,6 milions d'euros per una sentència referent a la compravenda dels pisos de Barcelona i ho bombi per tots els mitjans de comunicació del país altra vegada, és una solemne mentida. L'Ajuntament, en aquest cas, només ha de retornar l'aval que l'empresa Urgell i Trevesera va dipositar a l'Ajuntament de Sallent com a paga i senyal d'una compravenda que no va formalitzar és un tema superfàcil de resoldre per l'equip de govern però ells es continuen mantenint-se ferm amb la seva poca humilitat quan algú s'equivoca lo més fàcil i el millor és reconèixer els errors i si ho s'equivoca i per no rectificar encara augmenta més la bola en el passat ple en el del mes de setembre Esquerra ja vam demanar a l'alcalde que demanés excuses públicament per la seva precipitació donar una notícia falsa, que fos humil però obrat al contrari i encara actua amb més superbia bé, deu ser un estil de governar aquest vostè senyor moltó, amb això que està dient d'aquesta sentència d'Urgell i Trevesera vostè i el seu equip de govern estan donant o intenten donar rellevància a qüestions que ni el jutge ha dit per tant, si vostès no rectifiquen a partir d'aquest moment la responsabilitat correrà a càrrec seu nosaltres ja hem ens hem posicionat en aquest afer i vostès, pel que veiem, volen una segona oportunitat per intentar tombar una compra-venda correcta, correcta que vostès no van suportar en el seu dia vostès van portar una vegada als tribunals, que ja he dit abans eh? judicialitzem la política, i ho van perdre ara demanen una segona oportunitat, sí, sí, el jutge el jutge va dir que el, tot el procés administratiu estava fet bé l'únic que havien de fer, l'únic que s'havia de fer era obrir una partida que es digués residència doncs ara ens trobem en un carreró sense sortida pel seu mal cap treguis d'una vegada el barret de Siu, el barret de Convergència i Unió i senyor alcalde posis el barret d'alcalde que és el que tothom està esperant i si és l'alcalde lluiti pels interessos d'aquest poble perquè està demostrant que el seu únic interès és un altre està defensant contínuament que no ha dit cap mentida i aquí té un problema. Eh? Aquestes sortides de toc no van en lloc i creiem que ha de fer un exercici d'humilitat. Pel que fa al contenciós de Repsol, ens alegrem que hagin decidit recórrer la sentència, ja que l'Ajuntament no va fer cap incompliment. És el que nosaltres hauríem fet i és el que vam recomanar a l'equip de govern. La veritat de l'Ajuntament s'ha de defensar fins a l'últim moment per defensar els interessos de Sallent. Els arguments nostres, els que ja vam dir en la defensa, en l'anterior legislatura, són els que s'han recollit en l'esborrall del recurs d'apel·lació redactat per l'assessor jurídic actual de l'Ajuntament. Els actuals serveis jurídics de l'Ajuntament de Sallent ens donen la raó, ens semblen molt bé, i a més, nosaltres en la moció no defensem altra cosa que davant d'una sentència tan injusta com aquesta demanem unitat d'acció i d'actuació de tots els grups polítics municipals. Hem de ser rigorosos i la rigorositat s'ha de portar a la pràctica davant d'aquest tema de Repsol. Ens alegrem i els felicitem perquè els serveis jurídics de l'Ajuntament opinen també que en cap cas l'Ajuntament va incomplir res i el recurs d'apel·lació recull les aportacions les aportacions que en el seu dia l'anterior govern d'Esquerra, PCC i CUP ja vam aportar al jutge en la contestació de la demanda de Repsol. Però també he de dir que no estem gens d'acord que l'equip de govern mantingui la postura de negociar amb Repsol. De cap manera l'alcalde ha de negociar res amb Repsol perquè l'Ajuntament va obrar bé. L'Ajuntament va complir tots els tractes. Qui no va complir el tracte va ser Repsol. Si convé, com molt bé ha dit el senyor Manol Bens, s'ha de portar aquest assumpte al Tribunal Constitucional perquè per sobre de tot s'ha de defensar la veritat i això també ho va ratificar l'altre dia l'assessor jurídic d'aquest Ajuntament que si convé s'ha de portar, s'ha de deixar una porta oberta per portar-ho al Tribunal Constitucional. Ens trobaríem, en el segon cas, si no fos així, en aquesta legislatura en què una empresa multinacional se surt altra vegada amb la seva pel fet de ser poderosa tot i obrant en contra de la llei. Seria el segon cas en tan sols un any i això nosaltres no podem permetre i no podem permetre per responsabilitat política. Repeteixo el que ja hem dit en d'altres ocasions, la llei és igual per tothom i per totes les empreses, les grans, les mitjanes i les petites i totes han de complir la llei. I nosaltres confiem en que els magistrats del Tribunal Superior de Justícia defensin la raó i, si no és així, arribarem o haurem d'arribar al Tribunal Constitucional, tal com va dir l'assessor jurídic de l'Ajuntament. Senyor alcalde, no entenem quin interès té vostè en negociar amb Repsol. Sempre està defensant el dret dels poderosos en contra dels interessos de Sallent. Però he de dir també que, malgrat la nostra moció, la que hem presentat els tres grups municipals del Partit dels Socialistes la candidatura d'Unitat Popular i Esquerra Republicana no prosperi encara que no prosperi la nostra moció malgrat no tiri endavant aquesta moció, posem de manifest uns motius que l'alcalde i el seu equip de govern es volien ventilar. Vostès hauran d'assumir les seves responsabilitats perquè ha de quedar clar que no estem gens d'acord gens amb la seva manera d'actuar si vostès volen recórrer la sentència d'Urgell i Trebessera, vostès mateixos llancin a la piscina, però nosaltres ja hem dit el que s'ha de fer, el que faríem. Si vostès volen complicar la vida del poble per defensar la seva fermesa davant d'una mentida, endavant. Però en aquest cas no contin amb nosaltres. Si ha de ser per una unitat d'acció, evidentment que sí, però així no. Torno a recordar que degut a l'actuació de l'alcalde fa 20 anys encara Sallent arrossega aquest plom fruit de la llicència mal donada pel senyor Multor a Repsol si ho hagués fet bé en aquell moment ara no ens trobaríem en aquest moment però degut a la seva pèssima actuació 20 anys més tard 20 anys més tard encara ho estem patint per tant, i acabo demanem unitat d'acció demanem unitat dels grups municipals per defensar els interessos de l'Ajuntament que són els interessos del poble de Sallent si és així, senyor Multor ens tindrà al seu costat amb tot i per tot. Si no és així, senyor Multó, no compti amb nosaltres. Gràcies. Molt bé, abans d'entrar al posicionament del grup de Convergència en la segona intervenció, demanaria al senyor secretari que aclareixi el tema jurídic de la sentència d'Urgell i Trevesera que eh, s'ha esmentat aquí, però que voldríem que jurídicament, si més no, eh, quedés suficientment clar. I no? el, el que podria representar, el que podria representar el senyor secretari... Es refereixes a l'actual sentència o a l'antiga? Bé, llegint la sentència d'Ulleri Travessera literalment sí que es pot despendre torno a repetir literalment que el que ha de retornar l'Ajuntament és la fiança el que passa que a la mateixa sentència també declara la nu·litat de, de tres acords de, de l'Ajuntament i arrel d'aquests acords que han quedat anul·lat van esdevenint uns altres acords que és el que va suposar després la, el procediment de, del negociat, que va suposar l'adjudicació de, la, de la venda dels pisos amb una altra empresa. I, evidentment, la sentència no pronuncia, i ojalà que no s'hagi de pronunciar mai més, però sí que, evidentment, aquests posteriors acords haurien ha que tenen una vinculació amb els acords que van quedar anulats I per la nota de premsa, entenc que es va posar, podria en cap moment s'afirma que l'Ajuntament hagi de retornar aquests calés i no que ho deixa en condicional això en quant a la sentència d'Uller i Travessera uh, si em permet el senyor alcalde també volia fer un petit incis referent a la sentència de, de, de Repsol en quant que evidentment la, la cosa podia ser molt senzilla que és que l'Ajuntament i defensar que l'Ajuntament no ha donat no ha, no ha estat el que no ha donat el el compliment al conveni que, que es va signar i ojalà fos així però hores d'ara el que tenim és totalment el contrari precisament el jutge el que diu que és l'Ajuntament el que no, no ha complert el conveni i l'Ajuntament tots nosaltres el que hem de defensar precisament això que l'Ajuntament va complir el conveni i el que ho van complir va ser retxol i per tant no hauria peu a, a la indemnització que demana però hem de ser realistes i a, a data d'avui doncs, doncs és el que tenim Bé, gràcies senyor secretari senyor Soldoni. Sí, jo primer de tot i també per al·lusions directes contra el grup de competència i unió m'agradaria manifestar algunes coses la primera de les quals és que si el que busquem és unitat d'acció la seva intervenció la seva manera de procedir no és gens en aquesta línia vostè segurament el que ha fet ara senyora Cortés ha sigut eh, el que més li agrada fer entrar a la confrontació directa el cos a cos, l'acusar al senyor moltó de que si es dedica a la política, més faltava que digui que si quan deu cobrar o deixar de cobrar o no sé quants. això és el que a vostè li agrada més fer i és el que ha d'introduir en aquesta intervenció seva repassant que si les accions venen de fa 20 anys que si eh, un munt de coses que segurament no, no haurien de ser l'esperit del que hauria de ser aquest ple d'avui en aquest ple d'avui, l'esperit de la moció que presentaven vostès era buscar el consens. L'esperit de les esmenes que presentava el Grup d'Institut per Catalunya eren buscar el consens. L'esperit de les que presentava la Comunitat i la Unió eren buscar el consens. Era treballar tots junts per aconseguir fer una molt bona defensa dels interessos del poble. He dit al començament de la meva intervenció que qualsevol equip de govern, sigui del color que sigui, té la responsabilitat institucional de defensar els interessos del municipi independentment del grup polític o de l'equip de govern que els hagi generat. Per tant, Convenència i Unió, en aquest cas, l'equip de govern defensa i defensarà els interessos d'aquest Ajuntament i d'aquest poble fins on faci falta, no fins al Constitucional. Si hem d'anar més amunt, i anirem, perquè creiem que hem de defensar els interessos i les actuacions portades a terme per l'Ajuntament. Vostè, vostè ha fet un seguit d'afirmacions d'explicacions com si la sentència aquesta l'haguessin fet eh, els de Convergència Unió o els juristes de Convergència Unió no, no sé, aquesta sentència l'ha fet un jutge aquesta sentència no ens la inventem nosaltres a nosaltres ens agrada tan poc com a vostè aquesta sentència i per tant nosaltres la defensarem i el que volem fer amb la moció d'avui era intentar buscar el consens de tots plegats creant un, una, una comissió de seguiment per poder defensar d'una forma conjunta amb els tècnics de tots amb els jurídics de tots per tal de que sigui el màxim d'unitat possible per poder defenir els interessos del poble